Den 29 januari är det festlig mottagning på Stockholms central. Nu växte järnvägsgeneralen en blick med överinspektör Moberg och steg där på minande och klockan. Tåget ska skulle komma nu. Ja, det kommer nu. Nu rullar det in på central.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 Och utanför väntar Folkets hyllningar På centralplans flaggstänger var jag blåguda flaggor Framför Kungliga Vänsterhållens Utgång är dessutom ett par extra flaggstänger Resta Centralplan är välbefolkad idag Åtskilliga tusen stockholmare har kommit För att ta emot de förstliga resenärerna Standard och fanor överallt Det är ett femtiotal sammanlagt Studentkåren har redan Sin fanborg mobiliserad Landstångskvinnorna, landstångsmännen Skyttarna Idrottsorganisationerna Många andra organisationer har sina dukar med Bortåt tegelbacken skymtar jag Frälsningsarméns blåa och röda färger Varje grupp presenteras med en pappfyllt Som bärs av någon i gruppen Jag står mitt på dörren Till Kungliga Vänstaren Och ser att platserna närmast trappan Upptas av bland, bland annat Solnars präster och församlingsbor Det blindas förening Det dövas förening Djurskyddsföreningarna Kronprinsessa Margareta Arbetsnämnd för blinda och hennes minnesgång. Nationalföreningen mot Berkelås Vita bandet med flera Väl en kvart har gått sedan dåget kom Men allt jämt pågår hälsningsceremonierna I Kungliga Vänstaden Dit drog sig det stora sällskapet God nog Klimatet är ju tämligen argligt